Surja e dharjat Mekase Gjashtë dhjetë vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Betohem në erërat që të shojnë pluhurin Dhe në retë e ngarkuar a rënd Dhe në ato që lundrojnë leht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 Kur i dërguam erën shkadorruese, e cila nga do që kaloi, nuk kurseu asgje duke i këthyër në kalbësira Edhe te fisi themud, ka mësim, kur i u tha antarve të ti, kënachuni një farkohe Ata u të reguan me ndje mëdhej ndaj urdhërave ta lahut Pastaj i goditi rrufeja ndërsa e shihnin, por nuk mundën as të ngriheshin